foi cidade com Maria foi ver mais e João passou da idade e eu vou ver a minha lua a ver passar dona me deu amor para me deu Um dia quis ver o céu Benzeu se pôs chapéu e voou Da minha rua eu vejo a longe O catapento do céu E o galo gira o sabor do vento Que vira com a maré Baixamos esta peza de música que é Rayana Ai, E me parece eh? que a persoa que, coa que vamos a contactar Tamén ten algo que ver co, co aquela zona, chámase, zona no? chámase Iván Olmos Ferreiro Moi boas tardes, Iván Qué tal, moi boas tardes, encantado de estar con vos, Moitísimas grazas por atendernos. Eh, bueno, eu poñía esta peza de música que é rayana, que claro. eh que non sei, polo que me informaron Kiki, que debe ser un amigo teu directo, eh pois dixo que era que, que tiñas moita amizade ou por lo menos uh, creencia co coa zona da Raya con Portugal. Sí, a ver, son do sur eh, da provincia máis ben, por parte de nós, son da zona da comarca da Línea que non é exactamente a Raya pero pero sí está no sur e, homen, sí que é certo que entre a Línea e a Baixa Línea sí. que é zona precisamente onde a familia do meu pai pois pues, sempre houve moita relación no? muy a, ben, a muy familia paterna do Concello de Calvos de Randín ves? que se fica a ah, Concello da claro. Raya sí, efectivamente e, sí, sí, sí. de feito, foi precisamente a familia, a familia paterna os pais do meu pai eh, dali dun, dun aldeixa máis heróis Sí. Eh, no, no Concello de Calos de Ranei que emigraron a Barcelona Ajá. cando meu pai era un neno apenas eh, teria 2 ou 3 anos e meu pai estudo en Barcelona das 8 ou das que foi cando vol, voltou eh, a Orenco Pois, eh, moitísimas gracias por atendernos e eh, eh, eh, felicitarte porque me parece que que, que dixenos que ti fiches un gañador da oratoria a nivel mundial A ver, é unha maneira de dicilo, sí, eu parto bueno. en, varios, en varios torneos de, de debate e tamén campeonatos mundiais universitarios de discursos uh -huh. entre o ano 2012 e o 2018, que foi a miña última participación e efectivamente no ano 2017 que segundo mellor orador no Mundial de Debate Universitario en Español e no ano 2018 gañei o, o mellor o campeonato mundial de discursos en este caso mellor discurso en ese mesmo campeonato que se celebró ese ano en chile en santiago de Chile. chilestras muy bien o sea que puedo poñar aquí no, no facebook gañador de varios concursos de oratoria a nivel mundial eh, moi concretamente eh, en santiago de chile eh, o, o último o 2018 foi en santiago de chile y o 2017 foi en guatemala o eh, final o campeonato mundial universitario de debate y discursos en español en eh, uh -huh rota, digamos, de sede cada ano, non? Cada sí, edición sí, faixen sí. unha cidade distinta, uh -huh. fundamentalmente dentro do espazo hispanoparlante ¿no? uh -huh. en Latinoamérica... España, pero tamén Estados Unidos e e entocada no fais un, un lugar diferente. Claro, claro. Bueno, o sea, se que tú ti trabei eh, tra, estudando eh, eh, bueno. eh, eh, lendo moitísimo, non sei, un, un grande orador que tivemos en Galicia era o o, o Teo Repedraio. Non, non sei se si estudiaste tamén a este, ter, si estudiaste, pero outro en San, pero que quero dicir que sí, sí. que moito estudar e moito ler para despois mm, desde logo aproveitalo nos discursos, non? sen dúbidas, sen dúbidas. De feito, eh hai dúas modalidades, no nos mundiais, uh -huh. eh, que son fundamentalmente universitarios, non? Por iso agora xa non, non participo porque xa a miña idade xa eh, digamos que desbordou o límite, <risas> eh, pero pero si sí, hai dúas modalidades. Una delas é eh, o que chama a modalidade do Parlamento Británico, eh, que non é que non é que sexa unha imitación ou unha simulación do Parlamento Británico, senón que digamos que a estrutura dos debates son similares a estructura bicameral do Parlamento Británico, unha Cámara dos Comuns e unha Cámara dos Lores, un Goberno e unha oposición, e teñen que debatir sobre unha moción Igual no? sí. as características fundamentais deste formato, a diferencia do Campeonato de Discursos é que é, se trabalha por por equipos e que son mocións que non tens tempo para preparar previamente, apenas se dan o tema sobre o que tens que debatir 15 minutos antes do comezo do debate, entonces apenas eses 15 minutinhos do teu compañero como para poder construir unhas argumentacións eh, sólidas, eh, eh, complexas ao mesmo tempo e e tamén anticiparte ás argumentacións dos, dos equipos contrarios e claro, a única maneira de poder enfrentarse a debatir temas eh, de esa complexidade é de preparación e de poder ter acceso a materiais, fontes, datos, etcétera, ou pois xe ter Digamos, capacidade e conhecimentos adquiridos, ler moito, estar informado, saber de moitos temas. Sempre decimos que que debatimos sabemos un pouco de todo e moito de nada, ¿no? non? Te queda, non te queda máis remedio que facer iso para poder enfrentarse a estas esa situación. Pues nada que tú eres un celebrito, vamos. Hombre, te, no, hombre, te... no, no, ni, ni moito menos, un no, celebrito, chillo. Sí, ta... sí, bueno, que, que entonces entonces, que que entonces eh, a cuestión universitaria te vexe, te vexe que abandonarla, pero que con todo con eso de, a tu dedicación con respecto a, a, a comunicación sigue estando eh, en pe, ¿no? y por supuesto, por supuesto, el de feito, eh, eso de UMPA que nos anos posteriores a partir de 2018, eh, parte da miña actividade profesional estuvera ligada a, a comunicación desde moito uh -huh. punto de vista, ¿no? Tanto uh -huh. traballando como como xornalista en distintos medios de comunicación uh -huh. colaborando ainda a día de hoxe en alguns medios de comunicación aquí en Galicia, como tamén impartindo eh, formación en uh -huh. oratoria en comunicación pues, a empresas uh -huh. eh, a candidatos de electorais por unhas circunstancias muy tamén eh, concretas e tamén dando charlas en institutos ¿no? eso, que eso, que que poco... quería, eso que quería che comentar nos, nos colegios, concretamente nos institutos debería ser ter como una, un, un, un, un digo eu eh, unha opinión miña porque eu sí. estive non no, no, no mundo do ensino me parece que debería ser coido, que debería ser unha, unha asignatura máis o, o aprender uh, dentro do instituto bo, pois que como comunicarse ou como o, como uh -huh. eh, empregar a forma de, de, de dar información ou que sei, o, algo que os rapaces como, expresarte, como expresarse públicamente é, é, un bo, é un bo debate ese, no? para uh -huh. min aquí hai dúas Hai duas posições. Se debería haber unha asignatura propiamente doratoria, eso, non que é algo que se si que acerto que por exemplo, non si en Cataluña, pero si que acerto en Galicia, en algúns institutos existe xa como optativa, mm -hmm. eh, pero eso ten determinados riscos, eh? Por exemplo, un dos principais riscos é que se tú inclúes unha asignatura optativa doratoria, ao final asignatura vai a ter que impartir algúns dos docentes, dos profesores que están no propio no propio instituto, non? Pues, mm -hmm. de literatura ou de filosofía ou de historia o que mais de mm -hmm. peixe o que lle manden. Eh, pero no. non seita que punto esa é a, ah. a maneira máis adecuada. Claro, claro. que sí, sí, O claro. que debemos o que debemos procurar é que exista eh unha práctica activa da comunicación verbal sí. en todas as materias, sí, de sí, maneira sí. máis transversal, sí, es decir sí. que todos os profesores se comprometan con que unha parte eh, eh, da súa materia, pois, pues, se digamos, máis dialogada, debatida, mm -hmm. que o debate forme parte activa Expos da adquisición de conhecementos, non? Eu referíame a exposición. Eu, como, como me dediquei, no, xa che digo, eu estive no, no ensino durante un tempo, eh, bueno, bastante tempo, e eh, eu eh, que votaba no, en falta precisamente a, a, a falta de expresión ou de mm -hmm. do que, o, do que os cativos, ou, mm -hmm. bueno, eu de cativos hasta quinceanos, porque lógicamente son, son cativos. cativos. Eh, eh, aceptan todo porque son casi esponxanos. O feito de comunicarse, de expresar a súa forma de, de, de ser ou súa forma de, de, sí. de, de, de traballar, pois pues, está moi minim, minimizada. Nunca Ten por que ser o profesor de, de lingua, ningú de historia, sino claro. que o mellor pode ser unha persoa especializada, que pode ser un abogado ou qualquer outra persoa, pero para poder quitarlle ese medo que os nenos teñen, eh... que os rapaces teñen, con respecto a expresión. E, era a eso o que me refería. Coido que sí. un, un, un profesional de oratorio seguro que lle vai enseñar muitísimo máis ca, co profesor eh... de matemáticas. Pois pues sí, pode, pode ser, pero tamén é certo que o millor un bo orador Ten moitas habilidades para comunicar Ten poucas habilidades docentes ah, o sea, Pode correr exactamente ao contrario Un excelente docente pode ter maravillosas habilidades docentes E ao mellor non saben si na relatóña Por iso digo que é ata certo punto complexo sí, Eu sí, son partidario sí. de que a, a expresión, a comunicación eh y, y oratoria en todo su so, mm. seu so, eh, eh bueno entendemos eh, no solamente entendendo falar en público, sino también debatir, ser capaz de argumentar mm -hmm. correctamente, que ser algo que se traballe de maneira transversal mm. en todas las eh. materias, ¿no? Puxir un pouquiño das clases magistrais e claro. facer que as clases sean mais participativas, que o claro. traballe pues, pues, desde pequeniños, xa non só no instituto, eh, también sí, sí. en primaria que se animen a falar en público, a sí, debatir, porque iso sí. que lleva a quitar o medo, e despois cando teñan algo, chegan á universidade, pois están un pouco máis soltos e teñen máis capacidades adquiridas para poder facelo ben. No? Pe, non solamente para, para poder expresar senón tamén para preguntar, porque eh, algúns rapaces tamén non son tímidos na na súa expresión, e non son capaces de preguntar, é que non entenden tal cousa, me, me, me, non sei se me explico. Pero hai, eu sí. penso, eu penso que hai unha cousa moi importante. Eh, al menos eu pensando pensando lle No? Eu, eu retrasome a miña edade de cando iba á escola que eu fun a escola de cerrado pois eh, solamente tuve un profesor que nos enseñaba a expresarnos pero uh -huh. cando viñan algúns que te dicían es eh, que tiene un sabes es que tú eres esto eu aquello xa me deixaba frío claro, claro. e entonces a un cativo Como, nun é como agora, como ti e que xulio, cando estaba no ensino, que les daba un valor. E en dan que o fizeran mal, non, o fizeran xo moi ben, estás comenzando, que cando cheques a miña idade, menuda. Uh -huh. Que ao final, ao final, un chaval, un neno, o que precisa tamén é autoconfianza para que hey. en público, non? E esa autoconfianza hai que alimentarla tamén desde a Pero, decir dicir, eu creo que eh, existen, moitos non son docentes, ni moitos, ou menos, non me atrevería a xulgar o traballo de ninguém pero no. pero sí que sí que é certo que existen docentes de, de, de moi variados tipos. Sí. ¿no? E hai docentes uh -huh. que, sí que explotan máis o, o diálogo cos alumnos, uh -huh. que, sí que crean espazos seguros onde os alumnos se sintan cómodos para poder expresarse en público. E tal, hai outros que, bueno, pues, que teñen esa... Do tamén punto de vista, mala costume de... de, de, de constituir as clases como unha especie de lección magistral, onde o uh -huh. profesor explica e o alumno escoita, non? Sí. Eu creo que ten que ser algo moito máis bidireccional. É xe o que vai a axudar aos alumnos a entrar nunha situación de autoconfianza e sentírense libres para poder preguntar, debatir, cuestionar. Eh... Hmm. Porque, ao final, cuestionar. falamos de pensar que sí, sí, sí. público, pero isto non é solamente unha cuestión estrictamente formal, non? Sí, sí, que ele sí. sabe estructurar ben un discurso, falar con fluidez, con vocabulario, non se trata só disso, sino uh -huh. comunicación e a oratoria també va cuestión que hai que ver co pensamento crítico, ¿no? De, uh -huh. de sermos capaces de cuestionar esas cousas, eh, de facernos moitas preguntas a eso chegaba eu, é dicir, cuestionar o profesor pode enseñar tal causa, e o feito de cuestionar equivale a que non eres capaz de preguntar equivale a que, eh, se si tes esa timidez que, que, que non che enseñan non che... A, a, a facelo, pois pues, lógicamente despois, bueno, por eso eu dicía que debía se debía existir dende o comenzo cando te uh -huh. dices de primaria, pois pues, inda mellor, pero quer dizer, uh -huh. dende o comenzo para poder por chegar a unha comunicación que é importantísima non somente o profesor Eh, el dios divino, ¿no? ¿no? Por supuesto, por supuesto, y eh, además yo creo que todos sabemos que después de la universidad, de un nosso futuro profesional, bueno, si sí. estudoun unha carreira, no, van ser que enfrentarse a un montón de situacións, las que dan ter que enfrentarse a unha audiencia, claro, público, eh, a un tribunal sí. de oposición, sí. a un entrevistador nune entrevista de traballo, e son situacións moi diversas, no sí. que ao final temos que ter esa capacidade para poder, claro. primero, non solamente obviamente comunicar, senón comunicar de maneira efectiva, no, o claro que, lo que sí. queremos de maneira clara e sí, que sí, se entenda. Creo sí. que isto me... hai que, que traballalo desde nenos, non hai dúbida. Moi que me dicía min o profesor, bueno, a mí, yo soutos. Nos decía, si hai unha cosa que non entendedes clara, dicir mal. Non non vos quedar con eso dentro, no, dicir mal, Dice, porque eu tampouco non son dios. <ríe> y atopois, claro. pues, claro. pues, eu quero un diálogo con vos sí, que é como sí. aquello decir discutir de unha cousa da outra, como mm. falar de fútbol. Eh, Ismael, ou oh, digo Iván, perdón, é eh, que eh, estou en pendiente de outra cosa, que, que un poeta, como eu che eu di mundial da da poesía, pois pues Ismael é un poeta que, que que me mandou ahora mismo precisamente unha, un comunicado por ese saltou o o nome de Ismael. Iván, que sí na túa trayectoria agora mesmo estás moi moi implicado precisamente na comunicación ou, ou no medio de nos medios de de, de non sei non como periodista o como radiofonista, como como, como... Sí, no, a ver, colaboro con varios medios de comunicación, no, no de manera profesional ahora mismo, trabajé en la región, eh, seguramente conocedes, durante una temporada, asistí a fundar algún medio local como Diario de Támega o Diario de Limia también, Ajá. pero pero ahora mismo sí que me dedico fundamentalmente a formación y a consultoría en comunicación. Ajá. Eh, de maneira paralela estou facendo outras actividades profesionais pero sí que é certo que non deixo de estar ligado a comunicación de moitos puntos de vista eh? da formación a profesionais sí, eh, sí, sí, sí. empresarios pues... moitas veces Estaban empresas que te a técnicos, ¿no? Que son do ámbito, digamos, máis científico, sí. que teñen muitísimos coñecementos, pero ahora de enfrentarse a un cliente non son quen de claro. transmitirlle esos coñecementos de maneira simplificada e pedagóxica, sí, e entón, todo sí, aí sí. hai que facer un esforzo eh, didáctico para uh -huh. que tamén adquiran esses profesionais esas esas habilidades. Todo entón, é fundamentalmente o que me dedico. Sí. Pues pois, alegrámonos muitísimo eh, casi casi casi che que teríamos que decir, a ver se si ites algún momento para facernos un cursillo eh, Celebrado para poder, para que nosotros tamén melloremos na nosa o noso eh afición, non é eh, profesionalidade, eh, que os hai, pero, aybas, pero eh. eu creo que creo que va no precisades. Ao eh? final está desenfrontados a uns micros todas as semanas, e so se aborda <risas> agordar capacidades y a experiencia non deixa de ser a mellor maneira de aprender a comunicar. Bueno. Eu sempre dixo que para falar en público hai que falar en público, senón... exacto, no. exacto. Ve, ve, Pero mira, nos nos falamos en público, si, sí, entendemos lo que falamos en público, pero pero estamos aquí no estudio, entonces non nos ven. E iso era <risa> bastante sencillo para nós, para, para min concretamente é un poder enorme, un poder extraordinario, porque sí, porque eh, bueno, un noto, ademais cando estou falando con unha persoa importante e tal, pois pues, noto poder que teño en ese momento, non? Sí, sí. Pero pero cando te, te meten a alcachofa para fazer un discurso, de verdad que eso a mín se me apura un pouco, ¿sabes? A, a me apurame un pouco. Estar ahí diante de moitas personas, eso apurame bastante, de verdad. Dimo a mín que te mirando <risas> cando estúo arriba no escenario que nico presentar un grupo, por exemplo. Eh, no sé, <risas> es, non sei, es, eso non tanto. Non te tan. dá vergonza. Digo, non, digo, es... vaisme polas patas abaixo, pero nada máis. É <risas> que vos, vos tenes o privilegio de que dentro do de estudio non vedes nin, nin as caras nin as reaccións da vosa audiencia. A isto, isto, isto, isto te exactamente. É un privilegio final, ¿no? Por iso te digo que aí hai un, un, un poder, pero sí. claro, cando estás nun nun sitio que que tens eh. que enfrentarte a un, a, a un auditorio, emiliate. eu aí pois si, sí, si sí. sí, teño as almeña nerviosismo, vamos. Sí, sí. como sí. Ah, os nervios non son malos. Eu son o primeiro que se pon nervioso e y al final xa me enfrentei a moitos xoditorios distintos nos últimos desanos e sigo me poñendo nervioso, é normal, normal, no? normal. Eu sí. creo que eu creo que os nervios non son o problema. Quizais o problema é sermos capaces de que eh, empregar ese nerviosismo a noso favor e non que vaya á nosa contra. Desenvolverse, eh, claro, claro, claro. Eh, saber desenvolverse e empregar tamén a pues, un vocabulario que sexa 30, non? E, que, e, e de vez en cando como non sei, eu escoitei yo algún orador de, de, de dar algún anécdota que que, se, que teña eh. algo de, de, de, de retranca ou algo de, eh. de Claro, de claro, claro. De, claro, se, claro. O, O humor é unha ferramenta comunicativa absolutamente maravillosa e superefectiva. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pois, precisamente, falando de humor, nos temos un correspondente na, na outra emisión que facemos en Radio San, Boy, San Boy? que se chama Xosé Manuel eh, Fernández Montes, e, e fainos unha colaboración que no, que él titulou Quén xe preguntou. E entonces esa colaboración faise mediante eh, um, me gustan e desgustanme, non? O sea, non é que xe diga pasou tal cousa, pasou tal outra, non? El di dicen gústame por por exemplo que por isto por isto eso que, que que o nivel de de, de natalidade en Galicia baixou moitísimo por iso desgusta mi. eso era un sería un desgústame pero é unha noticia Sí, sí, no, claro, ao final Faino fai nese ne, ne, ne, ne, ne <risas> ambiente Así con unha pequena Con algo de retránca Sí, algo de, de, de humorismo ¿no? Pero eh, despois, mm, mm, escoitando o programa mm, nunha conversa que tivemos Con, uh -huh. un, con, con, con un entrevistado Ou unha persona de, destacada uh -huh. Pois pues ele fai unha viñeta Relacionada con algo que pasou no No, no programa. Sí. Eh bueno, temos felicitações de, de todo mundo, de o mundo, de verdade. O programa foi aquel que eu me trabuquei chamando a unha persoa que se... A unha persoa, as dúas se chamaban igual e tiña que chamar a unha e estaba chamando a outro. Cada vez xa le peus un arbeiro que che cortou o pelo. Sí, sí. Bueno, Pero, que eh lo bueno, cousas desas. Os, os galegos ao final temos temos eh, digamos o privilegio tamén de que como a retranca xa case a traemos incorporada da casa. Si sí, ¿no? sí, sí, <risa> É unha camisa eso, que traemos. Si sí, Ajúda, sí. tamén a ter a capacidade de saír de situacións así un pouco como esa, ¿non? Entonces, sí, sí, sí. de naturalidade y, y, Exactamente. Y, sí. Efectivamente. Por eso nos dicimos galegos, somos naturais. Sempre, <risa> <risa> é verdad. é verdade, é verdade. Bueno, que te agradezo moitísimo estes minutos que nos dedicache que xa estemos o contacto xa intentaremos buscar polo menos argumentos ou, ou temas para poder comentar contigo agradecerche agradecerxe pois, esta participación túa de hoxe como mm, eu teño que desplazarme agora para sí. poder asistir a unha conferencia que, que fan aquí non asociación pois eu despido de ti deseándote que teñas un feliz fin de semana Pois pues igualmente para min é un placer e aproveito tamén para mandar un, un saludo a todos os galegos que están por aí por por Cataluña e agarrando que a xente moza que emigró a Cataluña que por favor poida regresar aquí a terra que necesitamos man, que necesitamos xente para traballar e para que o talento se desenvolva aquí, que non quería que pasar o tempo sin, sin poder meter estas mensaxes Oja, ya, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja que se faga realidades se, se, que, que non emigren es. demasiados galegos e que retornen moitos galegos Efectivamente, un placer Actualmente hablé contigo, Iván. Está lo quiño. Está despedimos a Iván con música eh, de seguida posteñémonos pues, en contacto con con Isabel, Isabel, ¿no? Isabel Chapeda Lorenzo. Sí, sí. Vamos a la. Me neste que no siento en